швидше за все мій погляд, роззосередився, як це буває, коли довго дивився на світло. І обличчям всє паскалі розпливлося перед моїми очима. Воно було гладким, мов яйце. І по ньому попливли інші носи, губи брови. Так, як це буває, коли в міліції складають фоторобот на злочинця. Колись я брала участь у такому експерименті в своєму місті. Тоді один тип Попросив мене сховати в хаті макову соломку, а потім з'ясувалось, що він неабиякий мафіозі місцевого масштабу. Це було схоже на прискорену еволюцію у межах однієї особи. Що з вами? Ви перевтомилися, почула турботливий голос і розплющила очі. Мсія Паскаль стояв переді мною і склянкою вина в руці. Випийте! Я справді переутомилася. Спочатку від приготування тої клятої їжі, а ще більше від очікування. Я ж все-таки не залізна. Я взяла склянку і ковтнула. Мсьє Паскаль знову усівся на своє місце. «Добре», – сказав він. «Ви красиво п'єте? Цікаво було б подивитися, чи так само красиво ви вмієте наливати. Ніколи не думала, що можна зауважити, «На таких незначних речах», – сказала я. «А вже ж? По тому, як людина їсть, п'є, готує чи розкладає їжу, можна судити і про все інше?» «Еге», – подумала я. «Наприклад, про те, як вона буде задовольняти такого старигана, як ти?» «Дивлячись, яким чином, ніби відгукнувся на цю думку господар, отже, в таку далечінь їдуть у двох випадках» коли ви нещасливі там, де народилися, або коли ви надто щасливі, щоби не дозволити собі нових вражень. Є ще третє. Заробити грошенят. Додала я і подумала, що, маючи такий дім, він, звісно, не може уявити ситуацію, через яку зірветься з нього і поїде смажити кабанячий кавалок на інший край світу. У вас гострий язичок, — сказав мсьє Паскаль. — Я називатиму вас Голка, пані Голка. — Ну, звісно. — Навіщо тобі знати, як мене звуть, — подумала я. — Гадаю, що за сто пар шкарпеток я готова відгукуватись і на кицькить? — Але якщо вам це не до вподоби, — вівдалі мсьє. — Ні-ні-ні, — поквапилася заспокоїти його. Я ж зовсім не хотіла повертатись до свого справжнього імені. Чудово і дуже влучно, мені подобається. Мені також. Тож, продовжуємо розмову. Ви приїхали сюди заробити, як кажете, грошення. Скільки ж ви плануєте їх мати? І на що витратити свій перший мільйон? Я подумала, що це, мабуть, якийсь тест, що ним завжди перевіряють нових працівників. Одного разу я вже проходила подібне тестування на фірмі, куди намагалася влаштуватися ще там, на великій землі. Мені сказали, що це буде тест на IQ, але оскільки тоді ще ніхто не знав, що воно таке, довелося відповідати на дурні запитання. На кшталт «На дереві сидять два ворони, один дивиться на північ, другий на південь, у тебе на дзьобі пляма», каже один. А у тебе на крилі пір'я не вистачає, каже другий. Запитання. Яким чином вони бачать один одного, якщо дивляться в різні сторони світу? Тому не здивувалися і потім хіба не цікаво поміркувати про те, на що відвалити таку суму. Хто ж про це не думав хоча б раз у житті? А що б ви зробили, коли б дізналися, що до кінця вашого життя лишилося вісім днів? Спитала я. Мені здається, це була досить гідна відповідь, хоча і не люблю відповідати запитанням на запитання. Мсье Паскаль засміявся. — Не шукайте підступу в моїх словах, пані Голко, — сказав він. — Я розумію, що багато чого у цьому будинку вам здається дивним, але я людина стара, самотня, майже маразматична. Мені багато не треба. — Так, деякі дрібниці. — Ага подумала я і щойно збиралася змалювати ці дрібниці в своїй голові як несе паскаль порушив мою багату уяву справді дрібниці звичайні побутові дрібниці